Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma végzetes építkezésekről fogunk hallani Szilágyi Márta összeállításában. Szilágyi Márta nem mindennapi munkát végzett az utóbbi évtizedben, a hindu elsősorban Vaishnava irodalom műveinek százait fordította le, köztük a teljes Maháparatát, továbbá megszámlálhatatlan számú eszét, verset, rádióműsört és tanulmányt is írt. Ma közel a 70-hez is nagy erővel dolgozik. Amit ő létrehozott, annak csak töredéke láthatott eddig napvilágot. Leginkább az interneten, köztük a Magyar Baktipédia oldalon olvasható, baktipédia.org, jó néhány írását pedig az elmúlt évtizedben műsorainban hallhatták. Szilágyi Márta egy kötetnyi tanulmány sorozatot készített azokról az irodalmi, kulturális párhuzamokról, amelyek az indiai, a más keleti és az európai, magyar-skandináv kelt, a német, stb. kulturális hagyatékban felelhetők. Ezek a pározomok néha direkt kapcsolatot mutatnak, néha csak a témájuk hasonló. A cél nem tudományos, nem annak bizonyítása, hogy miként hatottak egymásra a e kultúrák, mégis kirajzolódik egy kép arról, hogyan a legősibb védikus történetek, nevek megjelennek a világ különböző pontjain a történelemévezredei során. Mint az írott történelem, talán legrégebbi forrásai, a védák egy olyan ősi világról beszélnek, ami kultúrájában meglehetősen egységes volt, s amely a néppándorlások során újabb kultúrák alapjait teremtette meg. A párhuzamok egy másik érdekes megjelenése másfajta hatást mutat. A késői korok történetmondói új művek létrehozásához kapnak ihletet, és ennek során megírják a maguk változatát. Ezek a párhuzamok felettébb érdekesek, és sokszor az író a saját kulturális hagyományának felidézésével akaratlanul erősíti a közös forrás gondolatát. Ma hát végzetesnek bizonyult építkezések párhuzamos történeteit halljuk. Közreműködik még Szilágyi Márta, Simonyi Piroska és Albert Tóth Tamás. Ludjunk rá egy kicsit a most következő rövid tér és időpeli utazásra. hallgassunk meg egy verset, amelyet gyakran énekelnek India templomaiba. Hey. Hégóvinda, hégópál, hosszú földi küldetésből szívem hozzád, hogy talál. Hégóvinda, hégópál. Elhagyottak jó barátja, szabadít a szenvedéstől, már a fájdalom se fáj. Hégóvinda, hégópál. Maja a látt elszaggatja, oltalmaz a tévedéstől, minden jó valóra vál. Hégóvinda, hégópál. Kihúz a sötét veremből. Megment a nagy rettegéstől, nincs előtte akadály. Hégóvinda, hégopál. Végzetes építkezésekről fogunk beszélni. Egy pompás királyi tanácsterem megépítése egyformán végzetesnek bizonyult Indiában és Dániában. Az a benyomásunk, mintha az indiai Maháphárata és a Biovulf nevét viselő hősi ének ugyanarról az eseményről számolna be. A Maháphárata címen ismert indiai éposz sok-sok ezer év eseményeiről számol be, Mai írásos formáját Krisztus előtt ezer körül nyerte. A Bia Wulf ének csak egyetlen példányban maradt ránk. Óangol nyelven íródott, és egy nagy skandináv harcos történetét mondja el, aki talán a VI. században Dániában lett király. Azt gondolhatnánk, hogy ezt a két irodalmi alkotást semmi sem kapcsolja össze, természetesen az óangol és a szanszkrit nyelvek rokonságán kívül. A sok érdekes párhuzam azonban közelebbi kapcsolatokra mutat. Rodgar király és lovagjai, valamint Biovulf ugyanúgy élnek, harcolnak és gondolkodnak, mint a Maháphárat a főszereplői, a Kurú és a Jadu dinasztiák tagjai, mintha nem is el őket három és fél ezer év egymástól. A világirodalom sok híres eposza számol be, Ellenséges országok vagy dinasztiák elkeseredett háborúságáról elgondolkodtató azonban, hogy a régóta fennálló ellenségeskedést lángra lobbantó ok ugyanaz a Mahábbháratában és a Biovulf Egy csodálatos épület. A biovulfének elmondja, hogy Hávdén fia, Rodgár nagyon harcias király volt. Uralkodásra kezdetén az egyik csatát a másik után nyerte. Méltó emléket akart állíteni sikereinek, meg aztán különben is szükség volt egy nagy teremre, ahol a lovagok összegyűletnek megbeszélhetik a következő háborúk stratégiáját, és nem utolsó sorban magukat a sárga földig. Elhatározták, hogy olyan gyülekezeti csarnokot építenek, amelyet a világ még sosem látott, el sem képzelt. Kiadták a parancsokat, a mesteremberek munkához láttak, és 14 hónap alatt elkészült a magas, sok tornyú, oronfalakkal díszített palota, amelyet Herutnak, vagyis Szarvasbikának neveztek el. A maha paráta elmondja, hogy főhősei, a pándavák sok kaland és viszontagság után végre külön királyságot alapítottak, Indra Praszt a fővárossal. Minden ellenségüket legyőzték, minden csatát megnyertek. Az egyik pándava, Arjuna már korábban kimentette Maját, a démonok építőmesterét egy puszító erdőtűzből. Maja nagyon hálás volt, és felajánlotta neki a szolgálatait. Arjuna azt mondta, ha már mindenképpen fel akarsz ajánlani valamit, ajánd fel Krishnának, a legfelsőbb úrnak, aki egy jádava herceg alakjában jelent meg a földön. Krishna azt javasolta, építsen egy olyan gyülekezeti csarnokot, amiért a világ még sohasem látott, el sem képzelt. Építse bele ebbe a csarnokba mindazt, ami a félistenek, a démonok, és az emberek építészetében a legtökéletesebb és a legszebb. Az építőmester nagyon örült a neki való feladatnak, azonnal kimérte a csarnok helyét, aztán elment a Himalájába, hogy személyesen válogassa ki a megfelelő építőanyagot, aranyat és drágaköveket. 14 hónap alatt készült el a szépséges, hatalmas épület a legmodernebb külső és belső építészeti megoldásokkal például az ajtók az akkoriban újdonságnak számító üvegből és tükörüvegből készültek. Úgyhogy az avatatlan idegen az ajtókat falaknak, a falakat pedig ajtóknak nézte. Mesterséges tavak is készültek üvegből, igazi virágokkal, meg igazi tavak drága üvegből formált aranyleveli lótuszokkal. A járatlan könnyen víznek nézte az üveget, és nem mert rálépni, a valódit persze üvegnek hitte, és nyakig belesett a tóva. Rodgár hatalmas ünnepséget rendezett, amikor a csodálatos gyülekezeti csarnok elkészült. Mindenki hivatalos volt a vendégségbe, és mindenkit gazdagon megajándékoztak. A bárdok hősi énekeket zentek, a zenészek pedig hárfákon és egyéb hangszereken kísérték. Bőven folyt a met, amit sörnek szokás fordítani. Részegítő, de édesital volt ez. Olyan édes, mint a méz. A legidősebb Pándava testvér Judis Stíra is nagy vendégséggel ünnepelte a csarnok elkészültét. Mindenki hivatalos volt a vendégségbe, és mindenkit gazdagon megajándékoztak. Az énekesek hősi énekeket zengtek, a zenészek pedig a Vina nevű húros hangszeren és egyéb hangszereken kísérték. 5000 évvel ezelőtt sem volt mindenki abszinens Indiában. A Jádava törzsről például minden kertelés vagy rossz nélkül leírták, hogy szívesen néztek a pohárfenekére. Magas alkoholtartalmú, de nagyon édes italokat ittak. Az egyik ilyen ital a Váruni egyenesen mézből készült. A Herod hamarosan felkeltette egy Grendel nevű démon irítségét. Grendel és népe egészen addig elégedetten élt a mocsarakban, és mindenféle megközelíthetetlen sötét helyen. Legyőzhetetlennek gondolták magukat. Azt hitték, hogy senki sem kazdagabb náluk. Egy nagy sörívással egybekötött ünnepség után éjszaka rátámadtak az alvó lovagokra. Ez csak a kezdete volt a nyílt ellenségeskedésnek, amit aztán sorozatos csetepaték és sértések követtek. Rodgárnak 12 évre el kellett hagynia a fővárosát, ahol azon túl Grendel zsarnok módon uralkodott. Rodgár a sorsrendelésének, Isten akaratának tekintette, és türelmesen viselte a megpróbáltatásokat. A pándavák a démoni természetű Duriodanát is meghívták az új gyülekezeti csarnokba. Barátságosan fogadták, Dúrjodanában azonban felébredt az irigység. Pompás csarnokban faragatlan vidékinek érezte magát, ki is nevették, amikor át akart menni egy bezárt üvegajtón, vagy belepotyant az üvegpadónak gondolt vízbe. Elhatározta, hatodik, ha szakad, megszerzi magának a palotát és a pándavák összes gazdagságát. Nem is nyugodott addig, amíg el nem érte, hogy a pántavág 12 évre száműzetésbe vonuljanak. Judis Csira és a testvérei a sorsrendelésének Isten akaratának tekintették, és türelmesen viselték a megpróbáltatásokat. Isten azonban sohasem hagyja el a híveit, Nél személyesen is eljön, hogy megbüntesse a gonosztevőket és rendet teremtsen. Biovulf az óangol költemény szerint svéd lovag, Rodgár a testvére. Amikor megtudja, hogy mi történt, Azonnal hajóra ül, és katonai szövetséget ajánl. Grendel a legszívesebben fegyvertelenül harcol, nagyon bízik a karjai erejében. Biovulf is vállalja, hogy sem kardot, sem pajzsot nem visz magával. Fegyvertelenül vesz részt a harcban, amelyben aztán a démonok megsemmisítő vereséget szenvednek. Krishna a Mahabháratában sem csak egy szövetséges herceg, hanem a pándavák unokatestvére. testvére. Fegyvertelenül Arjuna kocsi hajtójaként vesz részt a koruk sétrai ütközetben. A démonikus kauravák megsemmisítő vereséget szenvednek, Durjothana éppen úgy elpusztul, mint Grendel. A Biblia is tud egy végzetessé vált építkezésről. Mózes első könyve elmondja, hogy Sineár földjén az emberek elhatározták, hatalmas tornyot fognak építeni. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát és égessük ki jól, és lönnékik a téglakőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt, És mondának, Gyertek építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne az egész földnek színén. Az úrnak azonban más tervei voltak az emberiséggel. Ezért összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymás beszédét, a város és a torony pedig amba maradt. Az ószövetségi történet pedig nem legenda, mert a 19. század végén az angol Robert Koldövey megtalálta, ugyan nem a tornyot, mert az már régen összeomlott, de az alapozás még megvolt. Sőt, olyan kiválóan sikerült, hogy Nebukadnezár ismét felhasználhatta, amikor eldöntötte, hogy páratlanul pompás templomot épít Marduknak. Az Etemenanki nevű tornyot, vagy inkább lépcsőzetes piramist, az úgynevezett Zikuratot. A szó jelentése ég és föld alapja. Nebukadnezárnak nem az volt a szándék, hogy a torony az égig érjen, de azért ez is elég végzetes építkezésnek bizonyult. Nebukadnezár nagyon szerette Babilon városát, és semmiben sem gyönyörködött annyira, mint a pompás épületekben. Ezt mondja magáról. Hatalmas falat építettem, hogy Babilont körülvegye. Várárkotástam, a partokat pedig megerősítettem szurokkal és aszfaltéglákkal. A várárok mentén újabb falat építettem, át, mint egy hegy. Széles kapukat nyitottam, örös rézzel bevont cédrusfa ajtókkal. Hogy a rosszat forraló ellenség soha ne fenyegesse Babilont, az egész város széles árkokkal vettem körül, amelyekben a víz úgy hullámzott, mint a tenger. Rakpartot téglafalakkal erősítettem meg. Babilon városa olyan lett, mint egy erőd. A torony tulajdonképpen két templom volt. Az alsónak a falát aranylemezekkel vonták be, és kékes, mázas téglákkal díszítették, amelyek csillogtak a napfényben. Itt volt marduk félig emberi, félig állati szobra tiszta aranyból. Az Isten trónon ült egy nagy, masszív aranyasztal és aranylábzsáboly mellett. Hérodotosz Krisztus előtt 458 körül látta a szentét, jó 150 évvel az elkészülte után, és azt írja, hogy egyedül a szobor 26 tonnás súlyú volt, tiszta aranyból. A felső templom falain sötétkék mázas téglák csillogtak. Itt semmi más nem volt, csak egy pompásan feldíszített ágy, és a szentébe senki más nem léphetett be, mint a kiválasztott papnő Marduk szerelmese. Babilon városa gyakorlatilag bevehetetlen volt, és mégis elpusztult. Az ellenség nem kívülről támadt, hanem belülről. Mindig akadt, aki elárulja a város elbizakodott urait. Bagdattól nem messze, Akarkufban, talán még ma is 60 méter magasra emelkednek az egykori zikurat romjai. Itt is, mint a hajdani Babilon összes rómaiban felfedezett téglákon, ott van a büszke felirat. Én vagyok Nabukadnezár, Babilon királya. És nem csak itt maradtak meg a kiválóan kégetett téglák, hanem a környék számos falujának házaiban, mert a lakók a téglákat egyszerűen elhordták az új építkezésekhez. Még egy modern gát is épült, amely a hindia csatornába tereli az Eufrates vizét. Lehet, hogy P.B. Shelley angol költő Nebukadnezára gondolt, amikor megírta a most következő verset. Hallgassuk meg Shelley versét, amelynek címe Ozimandiász. Távoli ország bús utazója szólott. Két kőlábat láttam a nagy sivatagban, és a közelben félig a sívó homokban összezilált fej. Most is büszke tekintett ajkai hűvös, gúnyos megvetése vajja. A szobrász tisztán látta modelljét, látta a gyilkos kéz, a fagyos szív összes rezdülését. És a talapzat is áll még hirdeti, mindegyik herceg nékem hódol, nézzetek műveimre, hatalmas királyok, hújatok porba előttem, reszkessetek. Ennyi marad csak, torzó széttöredezve, és körülötte kopár homok sivatag. Tibetben az első buddhista kolostor építése bizonyult végzetesnek. Az építkezést Padmasambhava irányította, aki 762-ben érkezett meg Indiából Tibetbe, hogy teljessze a buddha tanítását. Szinte a megérkezése pillanatától állandóan harcolnia kellett, néha a régi vallás a bombó máskor mindenféle démonok. Trissondetszen királyt minden esetre sikerült meggyőzni a buddhista vallás igazságáról, valamint arról is, hogy feltétlenül meg kell építeni egy templomot és egy Még végpedig a magadhaibhátakúri mintájára. Padmaszambhava nagyon ügyesen tállalta fel ezt a tervet a királynak, aki egy idő után elhitte, hogy a dolog neki magának jutott az eszébe, és hogy minden nagy uralkodónak jelentős építészeti alkotást kell hagynia maga után. A jó sok megvizsgálták a szóba jöhető építési helyszíneket, és úgy találták, hogy Lassától keletre egy hegynek olyan az alakja, mint egy trónon ülő királyé. Ezt nagyon kedvezőnek találták. A közeli dombokban is mindenféle kedvező jelet láttak az egyik fiókáit védő marára, a másik sejemruhás királynőre, a harmadik vizetívó összvére hasonlított. A dalségságot fehér függönynek vagy sáfrányjal teli aranytálnak látták, így aztán ezen a hegyen kezdték el építeni a Samjelink kolostort. Sajnos a jósok nem egészen értették a mesterségüket. Hamarosan kiderült, hogy még az alapokat sem tudják kiásni, mert milyen a föld alatt van egy titokzatos tó, ahol rengeteg démon lakik. Padmaszhan Bava valahogy legyőzte a démonokat, a vizet elvezették. Később Amdó tartományban bukkant fel ez a víz, a mai Kukunortó. De a démonok nem maradtak nyugton, hanem továbbra is zavarták az építkezést, és éjszaka lebontották, ami nappal megépült. Megbabonázták az építési anyagokat és a szerszámokat is. A munkásokat addig ijesztegették, amíg el nem menekültek. Ha pedig új munkásokat szereztek, a démonok is kitaláltak valami mást, hogy megakadályozzák az építkezést. Padma szomban nem hagyta magát, megint legyőzte a démonokat, és lassan el is készült a szám kolostor, amelyet a biztonság kedvéért hétszer is felszenteltek. A mágikus jelenségek még a felszentelés alatt sem szüneteltek. A bajos eseményeket képekben örökítették meg a falakon és az ajtókon. Padma Szambava a hatalom csúcspontján érezte magát, és fölényesen utasította a királyt, hogy most már üzzel az összes ellenséget, a bombapokat. Erre ők is varázsláshoz folyamodtak. Például felduzasztották a szampóvizét, amely visszafelé kezdett folyni. Egy szent tó kiszáradt, egy jéghely megolvott, a viarok sok ezer embert megöltek. A tibetiek szerint minden bajnak az volt az oka, hogy a kolostor építésekor nem démonokat kergettek el, hanem az országot védelmező szellemeket, és rávették a királyt, hogy utasítsa ki Padmasambavát. Bavát. A bombó hívei meg is akarták ölni, de amikor utolérték, a nagy egyszerűen felrepült a levegőbe és eltűnt. Ezzel egy időre vége is szakadt a buddhizmus terjedésének Tibetbe. A 16. században élt indiai misztikus Kabir azt mondja: A legjobb, ha egyáltalán nem is építünk templomokat. Hallgassuk meg az egyik versét, amely így kezdődik: Mukoka a Humor Mond, hol akarsz meglátni engem? Látod, itt vagyok veled. Mindegy, hogy templom vagy mecset, feketekő vagy szenthegyek. Ritusokban nem lakom. A joga sem az otthonom. A fény örökre szívedben ragyog. Megtalálsz egy perc alatt, ha tényleg akarod. Kabir szól, ó, szádu, életerőben az élet én vagyok. Van szükség van-e templomokra, vagy elég, ha csak a szívünket tekintjük Isten templomának? Csattanos választod erre a következő vers. Fordítás hindi eredetiből. a templomai. Templomot építs, erre tanít az írás. Vrindávamban, a lótuszvirágos parton Templomok állnak öt, hét és kilenc kupolával. fényben csillan rajtuk az alkony. Templomot ne építs, azt mondja az írás. Sár ne tapaszza a kőszeletét, összedőlnek a tégla és a vályokházak. Szívedben álljon a templom, és ez éppen elég. Rakjak egy kőre követ, hogy a malter összeragassza és megálljon. Vagy csak a forró szívem az oltár, hogy Gópinát ha megálljon. Tudd, sose épül a földön kőház, míg a szívedben nincs szilárd alap. Szíved temploma el nem készül, Kőből, ha nincsen tornyad és falad. Látható és láthatatlan, Együtt a biztos, tiszta jel, Maja összes sötétségét Egyesített fényük űzi el. Béha! A leghíresebb kínai regény, a Kő története magyarul a Vörösszoba álma címe jelent meg. Nagy ívű, patriarkális családregény, a Csia hercegi család felemelkedésének és pusztulásának története. A hercegi család nagyon szerencsés. Egyik lányukat a császár veszi feleségül. A császárnői rangban levő hölgy látogatásának tiszteletére hatalmas építkezésbe fognak. A szemek gyönyörűségének parkjában mindenféle romantikus épületet húznak fel, nem is beszélve a mesterséges sziklákról és dombokról, tavakról, vizesésekről, nyári pavilonokról és pagodákról, bambuszligetekről és virágos hegyodalakról, amelyek nélkül a kínai park nem is számít igazi parknak. Az ötszárnyú kapuépület rézlemezzel fedett tetői olyanok voltak, mint a gyíkok vagy aligátorok csillogó, pikkelyes háta. A kerítéskövei tigrisbőrszerűen csikozottak voltak. Innen az ösvény szűk szakadékon vezetett át, ahol a sziklaalakzatok kísértő szellemekre vagy mesebeli állatokra emlékeztettek. A tó fölött márvány hidált, a hidon vízpavilon, a bambuszléget sűrűjében barátságos falusi házikó. Aztán sziklabarlang forrással, pirosra lakkozott fahidak és további romantikus építmények, havasi kunyhó. Tornácos nyári lak, márványteraszok, sárkányos diadalív, remetalak, szoborcsarnok. Semmi sem hiányzott, ami a szemet és a szívet gyönyörködteti. Kínai szokás szerint minden épületen, sőt a táj egyes szép helyein is feliratokat helyeztek el. Többnyire idézeteket a klasszikus költők verseiből. Az előkelő látogatás után a kiterjedt család fiatalabb tagjai költöztek a parkba. A fiatal herceg és sok-sok szép lány. A herceg közeli és távoli rokonai. De a nagyszabású építkezés senkinek sem hozott szerencsét. A fiatal herceg állandóan bajba került, sokat betegeskedett, és végül eltűnt. Az egyik lány közvetlenül az esküvője előtt halt meg, a másiknak nem sikerült a házassága. Volt, akit rossz indulatúan megvádoltak, és önnyíkos lett. Akadt olyan is, aki megérdemelte a sorsát. Egy ide után mindenki nyíltan beszélt arról, hogy a parkban kísértetek járnak. Még megpróbálkoztak egy nagy ördögűző szertartással, amelynek során állítólag elfogták, majd üvegekbe és kursokba zárták a démonokat. A lezáró pecsétek szallagjaira a piros tussal felírták a felnyitásokat tiltó rendelkezéseket. Aztán mindet befalaszták a kilátó pagoda pincéjében. A sors csapásokat azonban nem lehetett megállítani. A park utolsó lakóját egy szép fiatal butista apácát rablókúrcolták el. És még az öreg herceget is feljelentették a császárnál, mivel nem ellenőrizte eléggé az embereit, akik többször is behajtották az adótalakosságtól, lakosságtól, és a pénzt persze megtartották maguknak. Az előkelő család több tagja börtönbe került, a herceget száműzték. Az elszegényedett és alaposan megfogyatkozott család a bajban magára maradt. Ez a nagy kínai családregény végzetes építkezésének rövid története. Talán mégis biztonságosabb, ha csak gondolatban vagy meditációban építkezünk, ahogyan azt az egyik indiai szentírás, a Keranda Samhita című jogakönyv javasolja. Így írja le ezt a meditációt. Szíved a tengere, benne egy ékes, drága kövekből formált szép szigeten, még a fövény is csillog, mint az arany. Partján dúsvirágú fák sorakoznak. Ritka bokrok, kígyóforma Elbódítanak édes illatukkal. Megterem ott a teljesség csodafája, Messzire nyúló ágai, mind a védák. Mindenféle gyümölcstől roskadoznak, fenntartva ezt a három világot. Nincs helye ott a halálnak, kénlódásnak, Zümög a mély, és halkan szól a kakuk. Annak a békés fának árnyékában Építs egy szentét, tűzragyogó rubinokból, járjanak ott körülötte az őzek, víjogjon tarkapáva sereg. Bent a nagy fényességes trónon várakozik rád választott urad, szíved drága szerelme, másra ne gondolj, lásd csak őt egyedül. Ezt egy kis időre átugrunk Cornwallba. Itt van a legendák övezte Szent Mihály hegy, amely dagály idején szigetté válik. Hajdanában óriások éltek a világnak ezen a részén. Szent Mihály hegyét egy kormélien nevű óriás építette magának. Még ma is mindenkinek feltűnik, hogy a gráni ciklák milyen szabályos kúpot képeznek. Az óriás nagyon gondosan válogatta ki ezeket a köveket a közeli hegyekben, hogy megfelelő és elég magas lakóhelyet építse magának. Azt akarta, hogy magasabb legyen, mint az erdő fái, és a tetéről a világ minden szögletét belássa. Az egészet pedig elnevezte Correg lúz en Kuznak, ami azt jelenti fehér szikla az erdőben. Kormelien hosszú ideig szállította és rendezgette a köveket, de a nagy gránit tömbök kiemelése embert, akarom mondani, óriást próbáló feladat volt. A legnagyobb sziklákkal csak ő tudott megbirkózni, a kisebbeket a felesége szállította a kötényében. A fehér sziklától nem messze sok zöldes követ lehetett találni. Az óriás asszony úgy gondolta, az egyik ugyanolyan jó lesz, mint a másik, és egyszer, amikor a férje aludt, letört egy jókora darabot, beletette a kötényébe és sietett az épülőhegyhez. Remélte, hogy az óriás nem veszi észre. Kormélián azonban éppen akkor ébredt fel, és nagyon rossz néven vette, hogy felesége zöldkövet hozott, és nem fehérett. Tűvösen utána rohan, és úgy feltaszította, hogy elszakadt a köténye, a kő pedig a homokba esett. Azóta is ott van, mert nincs ember, aki meg tudná mozdítani. Az óriásasszony ott helyben meghalt, de egy idő után már nem tartották tiszteletben a sírhelyét, hanem kápolnát építettek rá. Kormélián nem fejezte be az építkezést. Elköltözött egy nyugalmasabb vidékre, és azóta sem élnek óriások korvalban. Közül azonban bizonyára az a legvégzetesebb, amelyről Friedrich Rükkelt, német költő ír a Brahmana a Bölcsességet című ciklus egyik darabjában. Végzetes, mert napról napra, percről percre megismétlődik, és olyan erős illúziót kelt, ami nem csak örök fogságban tart, de még azt is elhiteti, hogy ez a legnagyobb boldogság, amit ember tapasztalhat. Rükkert azt mondja, az építőmester az anyagi természet, és nem csak egy-két házat épít, hanem egyszerre több milliárdot. Megszámolhatatlan sok kunyhot és palotát, nem egészen a megrendelők kívánságára, hanem azt szerint, hogy mit érdemelnek. Vannak nagyon különleges formájú házak is, kúszónövényekre, csigákra, tigrisekre, vagy tengeri szörnyetegekre emlékeztetőek. Van azonban egy közös vonásuk, a kapuk, amelyeken keresztül a házlakója kapcsolatba kerülhet a külvilággal. Az emberek házain hat kapu van, az érzékszervek meg az elme. A lélek teljesen felszerelt, kulcsrakész házat kap, amelyet úgy használhat, ahogy neki tetszik, akár fel is gyújthatja. Igaz, hogy ezzel nem el semmit, mert a nagy építőmester már el is készítette neki a következő lakhelyet. Ilyen módon az égi vendég, a lélek egyetlen pillanatra sem maradt fedél nélkül. Sajnos a házakba csak bejutni könnyű, megszavdulni már nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Pedig tulajdonképpen csak egy akadály van, az illúzió, amely elhiteti a lélekkel, hogy mindig is erre vágyott, itt akar élni egy nyomorúságos viskóban a földön. Hiába ragyognak le a csillagok, az apja palotája ablakán kiszűrődő fények, a lélek hevesen tiltakozik, és azt állítja, hogy nincs más realitás, csak ez. Rükkert brámanája arra tanít, hogy nincs veszélyesebb, mint elfogadni a természet által kínált házat, és senkit sem kellene jobban elkerülnünk, mint ezt a látszólag olyan nagylelkű építőmestert. Minden újabb testetöltés végzetes, mert egyre jobban eltávolít az igazi otthonunktól. Mi ehhez képest egy ragyogó palota, vagy pompás tanásterem, amit az ellenségeink megirigyelnek? Mi egy ledőlt torony, amely maga alá temeti az építőjét? Rükkert azt kérdezi. Ki rossz fogadóba, akinek van otthona? Nem itt lakik a szerencséd. Mikor indulsz már haza? A műsorral és az elhangzottakkal kapcsolatos véleményét ossza meg velünk honlapunkon, melynek címe édesindia.civilrádió.hu ékezetek nélkül. Ugyanitt meghallgathatja eddigi összes adásunkat is.